Të ndërruar besimtar Që kur Allah i madhuruar E nëzori Ademin nga gjeneti Dhe e nëzori që i dhe shtu Dhe e përzuri i blisin nga mëshire ti Që nëtë moment I blisi e armi qësoj Ademin a.s. Dhe Ubetua Në kërnarin dhe në madhështin Allahut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 por ta humbur njeriu nga rruga e Allahu subhanahu wa taala dhe për të bërë përp biçën që ti bëjnë njerëzit bi i ta dëmit shok në xhehenem sepse iblisi e humbi vet mëshirin e Allahut por këtë arsye ai donte që këtë mëshirë ta humbi dhe njerëzit prandaj tha ju betua dhe përpiqet dhe lufton dhe do luftoj deri sa të bëhet kemeti për të arritur këtë lloj synimi dhe kush shkon mbas ti ai është më të vërtet i humbur kush nik rrugën e ti ai është më të vërtet i çkaqëruar ai ka humbur atë të që është kënësia e Allahut ka humbur mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe kënësinë e ti dhe ka fituar kënësinë e iblisit dhe do bëhet shkak më tën në xhenem çështje më të mëdha e cila ka synuar dhe synon iblisit Te njeriu është të nxjerrë njeriu me njësimin e Allahut. Sepse njësimi i Allahut është çështja më thelbësore për cilën Allah ka krijuar universin dhe ka krijuar njerëzit e gjithë. Dhe iblisi, ngaqë e di shumë mirë që ky synim i përcilin Allahu ka si njerëzit, dëshiroi që bërë të nxjerrë njerënin nga ky synim, të bëjë ato që do bëj veprimet e tjera jashtë i synimit ose në kundërshtim me këtë synim, që ata të marrin zemërimin e Allahut dhe mos zbatojnë atë gjë për cilin ka sjellon dhunja. O huma kreactu gjinnën e njerëzve që të Allah i adhurojnë. Nuk e krijoa gjinën e njerëzve vetëm saqë të ma adhurojnë. Allahu më dhuroa na ka thënë të dy në dhunja që ne të bindemi urdhrave të ti tij edhe të zbatojmë urdhrat e tij dhe ti të adhurojmë Allahun subhanuhu te ala vetëm. Kjo është arsyeja. Prandaj dhe iblisi përpiqet që të humbi njerëzit Format e humbje se ti e në të shumëta, që dhimi i ti është i qartë, a i dëshiron që njerëzit t'i fusin në shirkë, që ta adhurojnë vishkatitë e përveç Allah më dhuruar, në format të ndryshme, të shumëta, të shumë lojshme, nuk ka problem për të se në cilin për lojeve të shirkë dhe të kufit e nëzirë njëri unë, e nëzirë njëri unë, e nëzirë nga mesatari dhe nga rrugë e për detë, pas e nuk shetësoj se ku e qënë mëta.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 Alem aahad ileykom ya ja, bani adama la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O bi ta ademit. A nuku ka mar besën që të mos adhuroni sh shejtanin ai për ju është armik i qartë. Ka thënë dietarët shumë se njerëzo nuk kanë adhuruar në të vërtetë sh shejtanin, sh shejtanin. Por ata janë janë bindur urdhrave të tij urdhra ti, dhe bindën në urdhrave të tij, Allah subhanahu wa taala ka thjutë adhurim, do kjo është me të vërtetë adhurim. Kër njeri u i bindet ordet e dikuitet përveqë Allah, në kundërstime ordet e Allah e ka adhuruar të në të vërtet. Si shi thot uh, uh, pyet Adib Nuhatim, profetit S.A.M., i thot dërgurë Allah, ne nuk e adhuruar një për i frintan, i thot profetit S.A.M., a nuk ka bëner halal e në haram dhe haram në halal dhe ju e konzronin t'il, a po, a kjo është adhurimi. Kjo është adhurimi, njët e adhurimi të, të cimin bëjnë nësot të shumit se njerë Ata haram i në bëjnë halal Halal i në bëjnë haram Ashtu që rëthot dëshirë atyre Dhe si që hua Inspiron iblisi dhe ushtarë të ti Në zemët atyre Për këta rësua ata ja adhorejnë ata Përveç njëzëve të sinqert Thotë Allah i më dhuar Inna i badi lejse leka lejim sultanum Illa menit të bakim i lëgawin Thotë Robert e mi Ti kundrej të tyre, i thotë Allah i më dhore i blisë, nuk e pushtet përveç se në më preashtohen atët të cilet në bjegjën në rrugën të në të në të humbor. I dhe shtu i ka thëmë veç i blisë, Allah subhanu ta'ala, u ala te gjithu, a këtër om shakirin dhe shumitën e tyre nuk e përti gjithë falendaru e zonë, do të dohumë në rrugën e vërdet shumitësa. dhe pakica janë ato të cilat janë më sëmtari vërtet që shpëtojnë në sherrëti. Për këtë arsye, njohja e kurtheve të shejtanit është një gjë më të rëndësishme për njeriu, sepse rreziku më i madh që i vjen njeriu është rreziku që i vjen nga një armik i pashikuar shumë. Një armik i cili nuk të del nga përpara, por të vjen nga mbrapa, të vjen nga të gjitha format pashikuar ti ata. Nëse ti e ke armikun përpara, ti je zgjuar, ti je hapur dhe je vigilant të rrush për ti, ndërsa ku aji të vjen nga atëlloj formash, mënyrës që ti nuk i di, nuk e ke i den asë nuk e tëlloj perspektive dhe, dhe atëlloj përvoje si që ka aji në amalishe dhe më thënë aji të hum Allah i më, më, më dhurë ka thënë në Kur'an, innëhu jarakum hu kabinu min hajthu letararuhu aji ju shikon juve, aji edhe dhe më thënë dikësit e ti, pasarësit e ti Fisit i të shikojnë juve, a nden nga ju nuk i shikojnë. Dhe më thënë, atëta në shikojnë, ne, ne nuk i shikojnë. Dhe më thënë, kemi një armik, i cilë e shamik i përbetuar që du të ahumbi njërën ju. Kemi një armik i cili nuk shikojnë për nga, nga sërta, ne nuk i shikojnë. Vëtëm se rraset ralla, që mund të dalë disa njerësve, dhe jo gjithve, në përgjithi njerës nuk i shikojnë. Dishka tjetër, me përvojë shumë të madhe kurse njerëzit janë pa përvojë në lidhje me kurthët. Gjithashtu shejtani nuk flet gjumë. Tregon se një prej selefëve është pyetur i kan thënë a flet shejtani? Dhe ka thonë po sikur të flinte do gjini prej tij rehati. E shikon edhe një gjumë që çon, edhe ditën që çon, edhe natën bën bezvese. Edhe të shkakton probleme shëndetësore, shordon probleme edhe në shpirtërore edhe dushimet, të nëzitje për bërgjuna o general, nuk është duke u përpikur këndër njërë për të humbërë ata. Prandaj, duhet që njërë tjetë vigilent këndër të tjë armiku, se kjo armik nuk është se armis të tjërë. Kjo është një loj armiku i cili harrojët shpejt në njërë ju, nga që nuk e shikon njërë ju e ta. Edhe me ndonë që shdoj gjë që i vjen e ka nga vete e ti. Pandaj kur i vjen i vëzes nga shejtani thotë kjo është na vete ime. Kur vjen i vëzes nga shejtani kjo është na vete ime. Ndërsa i bën vëzes shejtani i bën i bën i bën, ndërsa të mendoj njëri që më të vërtet unë që kam njëri keq, pandaj më ndokë vënë për gjat këjia. E gjithë kjo domodin vetëm nga iblisi. Pse ti krijoj një pushtyp të njeriu, ti këndo të shumë njerës, ti krijoj një pushtyp që është njëri keq, që ai dëshiron vetëm të keqen. Dhe kështu e fut edhe në në në shirku të bëjë shok Allahu subhanahu wa taala, largon nga tauhid dhe lagonë e vërteta mora. Tregova një që ka qenë një person besimtar i mirë, adhurues i Allahut subhanahu wa taala. Edhe më vesh që në një fshat të thaktuar ishte një pemë të cilën e adhuronin njerëzit përveç Allahut. Edhe shkon merr sopatën për ta prerë pemën. Shkon merr sopatën për ta prerë pemën. Rrugës i del iblisi në formën e një njeriu dhe thot mod shko ta presësh. E merr veçë shejtanin. I thotë do ta pres. Unëm shejtani nuk lej. Do hajde provoj. Edhe bën mundi me shejtanin. Bën mundi ky besimtar me shejtanin. Dhe e mund shejtanin. Besimtari e mundi shejtanin. Mbasi e mundin, ço, me forcë nuk e arrid ditot. Atë përdor i hivë shejtanin. I tha shejtani, "Ktheu këtë herë thënë, shko në shtëpi, tha dhe fill gjumtha sepse në mëngjes s'do më të tingjesh, do të gjesh një monedh prej arit te koka jote. Tek yastiku jot. Prandaj mos e pripën." Këtu më shtru njëriu. Edhe këtu më shtrohet në shumisën e rastëve njëriu. Tek pasurije të dy njaja. Këtu më shtrohet. Edhe këthehet. Gjithat i manë që kishë i këshë dhurë Allahu për hirët para sa je e asë gjësojë. Për nëjë që të heshte nëjë sa të kishë e vetëm për para. Shkoj edhe shëritani qënë nga i moneje dhe ti It's on the name on ed për ari në mëngjes. Ja çoj disa dit pastaj nuk e çoj më. Ku nuk e çoj më, ky sa tash ti do të marr sopatën ti ta pres pejmën atë sepse nuk po më çon me shejtonin. Tash i vajzë ta pres pejmën po. Isha më bëti tjetër si. Fillim vajta pres për Zot Allah, po. më tash shkoj por nuk shkoj për Zot Allah, shkoj për parave. E tu ndryshuan domethënë ato raportet. Ndryshuan raportet. Shkoj doli shejtanin rrugut të shkosh, i thotë dis pres pejmën, se prej do të më thotë. Sosëse si po, po nuk leu thot, po s'me do të bëj mundi, bëj mundi me mundi shejtani. Shejtani i thë që e mundi. Dhe e mbasi e mundi thot, si mundot? Munda ta sepse herën e parë ti kishë për Allahu, edhe unë s'kisho quçind teje, kurse tash ti s'e ke për Allahu. Farë do munda ta. Shi nuk e pret dot. Edhe selata po. Këto të tilla ndodhin shpesh. Qëllimi është shejtani ka kurrë të më dha ata të tjerë ti më ushtroi duke u treguar që pema duhet a dhurour për Allahut, kurse këtë më ushtroi duke i thënë duke i treguar dynjan. Edhe kështu, këtë me dynjan, atë me diskut tjetër, tjetër me diçka tjetër të tret, edhe dhe të gjitë i bashkonin qëllimin vetëm për të bërë ushtarin e iblisit dhe banorë dhe komshime të në xhenem. Allahu e lanuait. Për këtë arsye, duhet që besimtarit të mësoj çështjet e tauhidit kush është të uhidi, qështë të njësosh Allah në madhuruar, të mësoj qështë shirë ku, sepse duke i mësuar këto, a i vetëm në të lojformët dëruhet, të mësoj ku fitë Allah që të ruhet mos i shkeli ato nëse të dëshiron të shvëtoj prej kurthët shëtanit. Edhe sot i ksej dite, kurthët e shëtanit vazhdojnë edhe zjeronë. Edhe unë deshe të të regoj një një një njarje konkrete të cilën e kam dëgjuar dje Kjo një njarje është në punë në sipër E kam dëgjuar dje nga i vla musiman është një vla në më që jeton në qytetin ton Dhe ma ka të reguar të njarje, këte njarje ka të reguar vetë në më thë në potagoniste të njarjes Edhe deshe më të, të reguar shikonin se shfa hidesh përdo i blisi jë, për t'i humur njërzit është një vajzë e re, nuk është musimane. Rëtë një se dy vjeqë, një se tre vjeqë. I ka dalë shëjtani për para, në forën me një njëri u të mirë, kjo është një qytet në timë, një tonë sotë e kësë dite, të shi është në tobe moshë që po që po thashë. Dhe kësa i ka ndodhë se njërë, dhe po i ndodhë. Shëjtani i ka ardhur, në më thënë, i ka thënë, unë ka mardhur t që duen të të rafi dhe të dëmtojnë. Edhe i shfaq disa gjindë tjerë, edhe ke lufton këndë të tyre, luftë luftë, përvërtetik, shumë në mënë më me grusht, të duho rafë me një tjetërin, i bim mojë me grusht e shikoni vlaj në saj, që bëndhë, po rafë shëjtani dhe edhe, i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mesazhi, kërkesa, gjëra në radh e premton do të bëjmë më shumë, do bëjmë ashtu, i thoshe ti do të bësh ruse, do të shurosh mjerës. I thot të saj. Do bësh ruse, do bësh shumë, do bësh ashtu. Ë, i ka premtuar edhe i ka sinë abetare për mësuar arabisht, do më thon për mësuar arabish shkronjat, që ta bëj fallxore dhe mund të kuluar, të kulluar, ta bëj tamam fallxore domethën 24 karace. Edhe i thot shejtani, gërmo për parashkiston, ne ky është një fshat, ë, një fshat Librazit. Gremon për para shpistën se atyë ke një thesar Gremon një vlajë saj, atyë 2-3 metra The edhe nuk gjinës e gjë Në basi nuk gjinës e gjë I deli e shqejtari Edhe i thotë kjo së gjithë Zgjithëm gjithët E mashtore, këshë mashtore një parë I thotë e shikothët Atyë nuk ka gjithë, por ju thotë Familia ju e ka varë pabën tim Por këta rësue, ju dhe dë, ndërtoni dë, Këtu të kjo groba një teqe Dhe dë ndërtoni qi, domethënë do vin njerëzit u atë hetën para. I thotë që po sundojnë, nuk do të ndotë këtu sepse këtu rrug, këtu kalojnë njerëzit, sikse do të ndotë këtu. I thotë do ta ndërtosh se për ndryshëm unë do të, të verboj. I thotë shejtani. Dhe kta spanojnë se normalisht në domethënë njerëz të thjeshtë dhe kanë frikë më radhë duke shikuar ato arsye të tyre të, të dunjas, jo duke shikuar anavetare. Edhe e bëj po me vërtet shejtani. Kalën disa dit pasaj, u mbusën mendë vllajsaj dhe detyruan ndërtojnë një teqe me sa më thaj, vajmë mosom të rregojë që gjysmë metër me gjysmë metër. Teqja e vogël aty ipar është në shtyrë, ku kalon njerëz aty. Edhe i thot ataj që ti do vi në pra shroshë, të vinë njerëz nga qytete ndryshe për t'u shëruar, prandaj ti duhet të shrosh aty, donë? Gjithashtu i thot ataj ne do, do, do muskart, të fejohemi, do fejohesh aty. O mos ka ardhmë këtu ku njerëz, do të vi, do të vinë një person nga Laçi dhe një persona nga nga Korçë. Kur të nesëm në mëngjes e marr e merr një person nga lajti telefon, e merr një person në Qutitës, thot, thot, pomin, me i nga Korça. Ju ditë thotë po miun numrin ti më merr. Nga e dini që unë ka me kam merri filanin me radh, thotë ne thotë po vekui lajti dhe krye Korçës. Kam gjetur një letër, mu tek mu tek stiku, në cilin është shkruar emri jot, mbi emrin jot, adresa jote e plot dhe numri juaj të telefonit. Turl kan prova, të vërteta. Kto janë duke ndodh tashin. Edhe këta tash i domun kanë rënë në hall të madh. Edhe për këtë arsye vllai i kësaj, të cilën duan ta bëjmë fallxore, është drejtuar tek muslimani ka thonë si ta bëjmë kështu se ne kemi rënë shumë gjusht. Si ta bëjmë? Ideja është historia e të gjithë vogë të tjerë, edhe ka sa të duash. Një pjesë njerëzë bien prej këtyre dhe bëhen fallxorë me vërtetë, shkon njerëjoti gjëse ku shroll dhe çfarë ndodh? Kush është pjesa tjetër e filmit? Pjesa tjetër e filmit është që shejtani ka ushtar të vet, të cilët hyjnë te ta njerëz. Hyndern ta njerës ismuin ata. Ose ang, shokët e tyre, kushurit e tyre, tavërmet e tyre, e rëndësishme është qëllimi i ty është një, që të humbi njeriu. Vinë aty, i thon, duhet se patjetër ti luteni te që sepse te që bën dëm edhe bi. Po e bëri ti llojë njeriu, e mori volën për xhenem. Po e mori volën për xhenem, pse shitan nuk do gjë tjetër më për, për ti. Pastaj deshitani shërohet apo nuk shërohet, nuk është e dij pse për ta sepse qëllimi i tij kryesor është ta humbi vit, ta humbi njeriu, të humbi vit Ademin e vërtetë atë. Edhe raste të tjera vdash ka të tjera që ndodhin në Shqipëri dhe ndodhin i përdor shitani thonë njerëz, gjen disa njerëz të posaçëm dhe i përdor ata për të humbur vit Ademin tole formash. Gjithfill nuk kush është? Që ai është vetë i shaktarit të usmundeve, edhe po ai është ai vet i cili dera njëriun i moment për të kryku shtymin sikur ajo ushrorua edhe më an kësaj domethën njeriu moshtrohet edhe kujton se me të vërtetë shërimi që nga te teqet. Në rast të tilla ka treguar ndrëgu dietare të vetëmire e të tjerë në rast edhe në kohë të hershme thotë u dilte iblisi, shejtani tek statujat. U ditë atyr domun adhuzë dhe u fliste, u ufliste. Ai s'e thonë domun të vërtetë që u dhuimin sot thojë çka hak. Ja, na foli statuja donkë tregon më tërgon, që çka më të vërtet, siç duhet. Dhe me të të njërzit, edhe lutojmë mështrimësha i mështron njerëzit dhe përpiqti ti humbë ata nga rruga e vërtetë, edhe mirë për atë që mështrohojnë. Ai që mështrohet prej tij nuk ka justifikim tek Allahu, mos sot dikush, apo unë nuk e dia. Pse? Sepse mundthia për ta mësuar vërtetën ekziston, edhe përdesë njeriu nuk e mëson vërtetën, por shkon pas kotës. Ai është fajtor që zëjdh ditë rrugën për veten e vet, kusallahu na ruaj nga kurthi i şeytanit. El hamdulillahi والصلاه والسلام ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mba'd. Ço'll histori e vlezë një lloj historie e cila përsëritet dhe ripërsëritet gjithmonë, sepse kurset e tij janë mëse të njohura për besimtarët. Për këtë arsye duhet që një u të jetë sy hapur, sy çelur të ruajë nga kurthet e shejtanit, zbatojë urdat Allahut. Nërgon nga në gjunaft që Allah i mëdhur ta ruaj, ta ruaj nga kurthet e shejtanit. Për ndryshim Nëse njeriu nuk zbatojn urdhët e Allahut, atëherë ai ka për të rënë dhe ka për të bërë pre e kurthës së djallit dhe ka për të çuar i djallit në atë që ka mundësi. Do përpiqet fillim fare ta çojë në shirke dhe në kufër. Nëse nuk ka mundësi, do përpiqet ta çojë në bidate. Por një gjinafë të madhe, të cilat i duken siguri duhet një ushtrua për mirë, keqen, të bënë mirë, para i po bën keqë të fortë. Nëse nuk ka mundësi as të shikojë se bidatet, do ta çojë të gjinafët e madh. Gjinafët e madh, të cilat janë shumë të rënda të kalllojë modhuar. Nëse nuk ka mundësi tek ato do upij ta fusi gjunave në, të vogla. Domthon nëse nëse humbet një breturë nuk e humpresim kësaj. Se hum shpresën përkundër se i përpiqet me të gjitha format që njeriu t'i bëjë dëm sa më shumë të ketë mundësi. Nëse nuk ka mundësi ta fusi edhe tek gjunafet e vogla, atëherë i ofut edhe tek gjërat që janë të lejuara, të cilat e prekupon njeriu prej adhurimit dhuruar, të Allahut mëdhëruar që ai të shqetësohet me dynjan dhe mos merrë adhurin Allahut që që është të adhurimit të lotë për të tjetë gjithë dytësore dhe jo parsore për të. Edhe nëse nuk ka mundë si asë me këtë, edhe njeri u pasaj fillon dhe ka për parsore adhurimin e lotë, atër e i shikon ndërmjet dy sevapëve, e nëzit njerë që të bëja të punë që ka më pak sevapës e tjetra. Ka më pak sevapës e tjetra, edhe nëse nuk ka rejnë asë as një për tyre, atër i blisi që përdor, atër përdor forësën fizike në basë gjithë tyre iblis i përdorë forse fizike si i përdorë forse fizike që në ushtarë të ti që ata ta më ndojnë fizikisht besimtarin i cili kaloj të gjithë të këto testimet e iblisit kaloj të testimin e shirkut, bidatit gjunafet dha, gjunafet voglet, halalave të cilat janë po të pruan dëmëtën njëriun e, në, në mund të qështja e se vapëve që du të bërë më shumë e, në basë gjithë të këtyre Atëherë, domethën çon ushtarët e tij për ta dëmtuar ata fizikisht, për ta rrahur, mbas dhe për ta vrarë. Edhe këtu pasaj nëse besimtarët qëndronin fort në këto lloj grade dhe i është prektë vërtetën që ai di dhe e zbaton atë ai ka arritur gradën më të larë se mund të arrin njerëzit këto çot grade së dhinëve. Lutja Allahu na mëdhëruar, ne mundsojt arrim këto lloje grade. Qëllimi është besimtarit duhet jetë i hapur, sepse iblisi ka kurthe të shumta dhe për kurtheve ti është ky që u tregova dhe jo më këto tregova por çfarë dini që ato e keni përpara jush, mbrapa jush, nga djatha juaj, nga majta juaj, nga të gjitha anët përveç se lart, nuk e keni. E keni nga të gjitha anët pse për t'u humbur. Prandaj mos u hutoni, por drejtoni Allahu subhanahu wa taala dhe lutjen e ati që të shpëtojë nga sherrri i ti. tij, na shpëtojë të gjithë nga sherrri i tij, se sherrri i iblisit sa sado i madh thjet, po që se besimtari i li lidh zemrën me Allahun, nuk ka çajbën. Nuk ka çajbën shejtani dhe as kurthët e tij pusallon e madhëruar na ruaj nga kurthët e policisë dhe kurthët ushtarëve të policisë na bëj prej robët të veshëm Allahu i shpëton mirë policisë tani